d'la infància. infància, Càpsules sonores, aparellatius sonors per dimensionar experiències de ràdio escolar. 2010. Les escoles a Ràdio Tordera. Cada dijous a dos quarts de deu del matí i a dos quarts de dues de la tarda... Ignasi Ràdio. Com? 2000. Ràdio 1990. Ràdio Ràpia, un estiu ràdio. Ràdio Ràpia. 1984. Si buscabas una emisora joven, ya las he encontrado. Radio Fonfreda, la emisora escolar de Moncada. Aquesta era una de les cartes de la rede de l'escola Fonfreda, una emisora escolar que va existir durant deu anys, entre 1980 i 1990. I, de fet, encara a dia d'avui podem escoltar les veus dels seus alumnes. Jo hi vaig participar en una ràdio escolar a Moncada i Reixac, al Vallès Occidental, una ràdio escolar que es deia al igual que el col·legi. El col·legi era Col·legio Fontfreda, Col·legi Fontfreda, i l'emissora de ràdio era Ràdio Escolar Fontfreda. Era una ràdio escolar que la feia amb els alumnes, de la que antigament era l'antiga la, la, EGB, l'Educació General Bàsica, i la feia amb els alumnes de la segona etapa, els de 6 sisè, setè i 8 vuitè d'EGB. De, de Llavors, els horaris de, dels col·legis era de 9 del matí a 12 del migdia, i de 3 a 5 de la tarda, llavors la franja horària de 12 del migdia a 3 de la tarda de dilluns a divendres era la que s'aprofitava per fer els programes de ràdio que eren elabor elaborats pels propis escolars i que estaven tutoritzats per una sèrie de professors que eren els que tiraven endavant el projecte de la ràdio escolar. I jo recordo aquella ràdio d'una forma màgica, privilegiada per mi, perquè jo podia veure, abans de, de sortir ca, del col·le cap, cap a casa, jo veia els meus companys com feien els programes de ràdio i arribava a casa i els continuava escoltant. És a dir, que en un laps de temps de prop d'una hora podia veure com s'estava fent el programa presencialment als estudis i després com s'escoltava a través de, de la ràdio. Ràdio Confreda, és la una de la tarda. Aquesta sintonia que hem escoltat era la capçalera dels serveis informatius de Ràdio Fonfreda i se'n posen els pèls de punta perquè cada vegada que l'escoltem eh, per nosaltres té un significat eh, molt bonic. Era l'himne, recordo que l'informatiu s'emetia cada dia de dilluns a divendres a la una de la tarda i era un informatiu fet de, de retalls de diari. Recordo que llavors eh, al col·legi teníem els diaris El Periódico i el diari Avui, l'avui inicial no l'actual sinó l'avui de, dels anys eh, 70 i amb aquells dos diaris, amb peròdic i l'avui feèiem l'informau Fontreda presenten el radiodiari. Alguns dels professors que van tirar endavant i que van entregar Ràdio Escolar Fontreda donc serien Carlos Dorado, que era llavors va ser un pioner. Des doncs de diferents àrees fèiem activitats lligades amb l'àmbit de la ràdio, però la ràdio en si treballava sempre en, en horari que no era d'escola. Era de manera totalment voluntària. És a dir, nosaltres, quan arribaven els alumnes a CICER, ja els dèiem, escolta ara podeu participar de tot això, qui vulgui participar, pràcticament el 80% dels nens van participar de tot això. I, bueno, ells engegaven la, la ràdio, feien els programes, jo anava sempre amb els auriculars posats per tot arreu, pel centre, <laughs> però, per, escoltant el que fèiem, no?, perquè també, també fèiem de les seves, però però, bueno, era molt divertit. El fet és que Ràdio Font Freda va ser de les primeres ràdios escolars que van haver a l'estat espanyol, però no va ser l'única. Exacte. A la dècada dels 80, tal com explicava en Mario, hi havia altres emissores escolars a de l'estat, al País València, Andalusia, a la Comunitat de Madrid, a Catalunya, per exemple, estava Ràdio Ona Juvenil. Ona Juvenil, que emet des de Torelló a freqüència modulada al 99 megacicles, amb la col·laboració de totes les escoles de Torelló i amb el suport de tots nosaltres que la l'agentem perquè no caigui, esperant que la vostra audició sigui contínua i del vostre grat. Escoltaven dos joves de ràdio Ona Juvenil, l'emissora municipal de ràdio Torelló, que va començar les seves emissions l'any 1980. Fa més de 40 anys de ràdio Ona Juvenil. Sí, i aleshores hi participaven d'un seguit d'escoles de Torelló, que emitien tots els dissabtes de 10 a 2 del migdia. Col·laboren a més totes les escoles. De Vall d'Alges, Roca Parvera, Fortià Solà, Sagrats Cors, Sirviano, i Formació prof Professional. Ona Juvenil, l'emissora més jove. <risa> Con en Anad Vient, las primeras radios escolares y locales aparecen cap a la década de los 80, después de las primeras elecciones municipales de la democracia. Al año 1979, en aquel momento, la mayoría de radios emitían de forma ilegal y amelten las condiciones políticas para la legalización de las radios locales y que se que muchas emisoras escolar hicieran sin deparar emisión. I clar, com vam tancar perquè emetien il·legalment des d'aleshores, poques ràdios escolars han perdut en el temps. Però hi ha excepcions que trenquen la norma. Radio Ràpia celebra enguany els seus 31 anys de vida, l'emissora de l'escola Sant Domènec dels Montjors, on la Irene Coral és maestra i, per anar més enllà, exalumna. la majoria de gent es desvivia per poder ser tècnic i aprenent. Llavors, de vegades, cinquè eres tècnic a sisè eres aprenent i cada dia hi havia un decada. cada. Ostres, a mi m'agradava molt, molt. A més a més, quan nosaltres vam sortir de 6 sisè, que vam deixar l'escola, hi havia unes tones divendres pels ex alumnes, perquè l'institut acabàvem a la una i a les tres, quan els alumnes tornaven a la classe a la tarda, uh -huh. nosaltres podíem venir com els a ells alumnes a fer els nostres programes, el que volguéssim. Uh -huh. Fa il·lusió als nens petits, fa il·lusió com a mestra, fa il·lusió als tècnics perquè prenen coses noves... Llavors jo crec que l'essència de la ràdio és la il·lusió, perquè li agrada a tothom. No hi ha ningú que dir, ostres, ràdio, quina mandra. Llavors, et tocava venir molt poc sovint a la ràdio. I quan tocava era com, ostres, que em toca a mi, saps, miraré el dia de gala, venies aquí a la ràdio... Bueno, és que era, uf, com si t'hagués tocat la rifa aquell dia. Al lluny saber, a la ràdio... Mira, m'emportaré a l'Oriol... A la Jana... Ja sapim, d'acord? Sí. Què porem a l'agenda? Sí. Sí. Eh? Dimuns I per què ho posem a l'agenda? Perquè espasi per als usells, perquè els pares ho sapigen i ens vinim a votar si poden. Sí, se l'estima molt aquesta ràdio, perquè és una cosa molt nostra, el poble és molt petit i és una cosa que fa com destacar el poble, llavors és un punt fort. La gent se l'estima molt aquesta ràdio, és molt seva, ha passat molta gent per aquí i gairebé tothom hi ha d'aixecar el, el seu granet de, de sorra per fer-la una mica millor. Per la Irene Coral. Actualment estic fent de professor a l'Escola Estan Domènech, on vaig ser alumna des del 96 fins al 2005. I, bueno, a veure si m'hi puc endinsar i posar-me la comissió de ràdio l'any que ve. Que espero i desitjo que ja pugui tornar a començar i a veure. Jo penso que l'essència bàsica que és la de crear i la de crear programes i la de, i estar en disposició de creure en alguna cosa en creure en un projecte a nivell de, de grups de treball, em refereixo d'alumnes, eh? no tant del projecte dels professors sinó dels alumnes aquesta essència encara és viva avui en dia la necessitat que els alumnes siguin protagonistes del seu procés d'aprenentatge i de fer coses i d'aprendre amb l'ús de les tecnologies siguin quines siguin aquesta essència encara és, i aquesta essència s'ha d'aprofitar. És una qüestió de trobar persones compromeses, persones amb ganes que n'hi ha, tant de professors com d'alumnes, com d'exalumnes, perquè nosaltres també treballem molt el tema dels alumnes. Fa poc per Facebook vam fer una trobada d'aquestes exalumnes, que ja tenen 40 i pico, <ríe> i vam fer una trobada de molts dels que treballaven llavors en aquella època en la ràdio i va ser molt entranyable. I la gent que està a Alemanya encara fent ràdio, que han estat a Ràdio Barcelona, que estan a ràdios municipals també... Quan fan una trobada per Facebook, el normal és fer-la entre alumnes. Ens van convidar, es van convidar i volíien que anéssim perquè és, associaven tot el seu progrés diguem d'aprenentatge, a l'ús de la ràdio i volíem que nosaltres hi siguéssim. Arran d'aquella experiència a Ràdio Escolar Fontfreda doncs van sortir uns quants professionals que actualment són professionals en actiu i que s'hi dediquen al sector audiovisual. Aquí, des del departament que jo us parlo, des del departament de Moncada Comunicació, dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Moncada i Reixac, tres persones, de les sis que hi treballem, tres provenim d'aquella ràdio escolar. Per mi, l'experiència de Ràdio Fontfreda va ser... Una escola de vida. Una escola de vida pel que fa a la responsabilitat, al compromís, al saber que hi havia un espai de ràdio que depenia de tu i, sobretot, un projecte educatiu que jo crec que avui dia hauria de ser pràcticament imprescindible. La Ràdio Escolar ha estat una font d'inspiració per molt professional. Hem escoltat persones que han trobat el seu camí a les aules i als estudis de la Ràdio de l'Escola. Abans, escoltaven la veu d'un noi de la sintonia de l'informatiu de Ràdio Juan Freda. Actualment, és el cap dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament de la Iagosta. Un altre exemple d'algú que va passar per la Ràdio Escolar i que, a dia d'avui, també es dedica professionalment als mitjans de comunicació. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat!